«Якщо не брат, то хто ж ви?» «Так собі. Людина». «Гарна мені річ», – каже Георгій майже спокійним голосом. «Господи, не день, а казна що?» Лариса теж повертає голову і спопиляє нещівним блиском. «Це тобі ще спало що, на думку, Андрію?» «Ми вже вибрались за місто, поминаємо поздаї. Міліціонер біля поста проводжа гілінливим позіхом». «То брат чи не брат?» Голос у Георгія так само рівний. Якщо виходити з теорії, що всі люди – брати, – кажу я. Знаєш, Андрійку, мені набридли твої півнячі вибрики, – сердито зауважує Лариса. Ти сам напросився і сам псуєш поїздку. Це по-свинячому. Тобі вже не 10 і навіть не 17. А вже ж, мені 32. То чому ж ти дозволяєш собі такі вибрики? Я б на місці твоєї дружини теж тебе покинула. Браво, ще один укол. Я вже збирався засміятись, але несподівано щось штрикає мене під лівою пахвою. Я відкидаюсь на спинку сидіння. Очі самі заплющуються спитати, спитати, що спитати, мовби в лихоманці кидається з кутка в куток свідомості думка. Господи, Журо, йому ж погано. Звідкись іздалеку долинає розпачливий жіночий голос. Зупини, зупини ж машину, Жоро. Мені добре. Мама несе мене на руках. Я турюсь до її плеча, до м'якої теплої ковтини. Мама щось шепче, я не розчуваю, що саме. Мені просто добре на маминих руках. За плеча прозирає шматок неба. Нас наздоганяють темно-сірі хмарі, схожі на загрозливу зграю вовків. Мені добре і затишно на маминих руках, коло маминого плеча, під лагідним лоскітливим теплом жовтої ковтини. Тільки от я відчуваю, як усе важче є мамина хода, вона все важче дихає, вже, здається, ось-ось опустить мене на землю. Але покидати мамині руки мені не хочеться. Я сам не втечу від грози, а мама відразу загубиться. Тільки я не знаю, як їй сказати про це. І я щосили втискаю обличчя у мамине плече. Ховається небо, темні-темні грозові хмари, зникає весь світ. Я тільки відчуваю заколисуючу мамину ходу. Це триває довго, та наш рух зненацька пришвидшується, і ось ми вже починаємо кудись летіти. Та я не можу навіть закричати, яка шерсть затуляє губи, рота, носа, очі, все обличчя, всього мене. Я розплющую очі. Хмара, що, здається, нависла наді мною, стрімко почала даленіти, доки не завмерла у недосяжній височині. Зате поруч було Ларисине обличчя. Світло-сірі очі дивились печально, і щось у них таки стрепенулося, коли я розплющив свої. «Ну, живий!» – тихо сказала вона. Бунт не відбувся. Спробував пожартувати я, підводячись на лікті. «Лежіть, лежіть!» – злякалась Лариса. «Вам не можна робити таких різких рухів. а Раптом це інфаркт». «Який вбіса інфаркт?» Рука, на яку я звівся, торкнулася її. Я взяв її руку і підніс до своїх хвост. А вона не забрала цю руку з довгими пальцями. Може, боялася, що я знову бухнуся на ковдру, передбачливо постелену ними. Як ви себе почуваєте? Добре. Зараз Георгій принесе води, і ми поїдемо назад. Не хочу. Я сів і оглянувся довкола. Ми стояли на озбіччі, за яким тяглося зорене поле. І від лісочка, край якого починалось село, Шов з відерцем в руках Георгій. «Пробачте за мої дурощі, сказав я, звівся на ноги. «Пусте», – сказала вона. «Коли вже ми сюди доїхали, давайте поїдемо далі», – попросив я. «А ви зможете?» «У мене нічого не болить». Я простягла Рисі руку, і вона підвелася. Та коли я спробував затримати її пальців своїх, вона рвучко відсмикнула їх. «Нічого не трапилось», – подумав я і згадав, що перед тим, як знепритомніти, мав щось запитати. Але що саме, згадати зараз не зміг. Рвучко повернувшись, я пішов на зустріч Георгію. Я чекав, що він запитає хоч щось, але він тільки сказав – ожив і кивнув на відерце. «Питимеш», – мовляв. Я взяв відерце і став пити. Вода була холодна, ледь-ледь терпковата, якийсь віддалений, незбагнутий запах жив у ній. Мені справді хотілося спити – я пив довго цю холодну воду, дивлячись, як майже доторкаюсь чолом до свого відображення у воді. Зрештою, я напився і поглянув на відображення, тримаючи відерце перед собою. За моєю спиною там, у воді, видніться шматок дороги, неба і навіть лісу. Я озирнувся. Георгій ішов собі до машини, коло якої стояла жінка з ковдрою у руці. Цієї миті я пригадав, що хотів там у машині. Спитати у цієї жінки. Я хотів спитати, як звати мою колишню дружину. Вона не знала, як звати, і це був аргумент. Аргумент, який убивав мене і кудись повертав. Відерце ковзнуло з моїх рук, і вода потекла по гравію, по доволі вже, пожухлій осінній траві, доки вся не витекла. У мене під ногами шурхотить трава, майже така сама, як там на узбіччі. Я йду лісом, слухаю це шурхотіння, і мене ось уже кілька десятків хвилин не покидає враження, що ліс цей безлистий. Знаю, що це не так, що тільки перша позолота торкнулася цього лісу, як і природи взагалі, ще далеко до осінніх холодів, справжніх осінніх холодів. У лісі не так відчувається вітер, думаю я. Це перша виникла думка, відколи йду лісовою стежкою. Цікаво, хто її проклав, цю стежку? Чи її ноги витоптали? Це вже друга твоя думка, кажу собі. Скупа посмішка торкається моїх вуст. Спиняюся, підбиваю ногою шишку, що лежить з боку від стежки. Угорі, на високій сосні, повно таких шишок. Я нагинаюся, хапаю кривий збитий кимось сучок, і жбурляю на гілку, де шишок найбільше. Але жодна з них не падає до моїх ніг. Сучок застряє на гілці, я шукаю його поглядом, але не знаходжу».